Здається, ми натрапили на сторожу. Дзявкотом собаки попередили зграю про чужинця. Місія сповільнив крок. На протилежному кінці доріжки Мая побачила нових собак. Так, Мая, ми не помилилися. Ось місцеве собаче товариство, а оцей здоровань їхній вожак. Дивіться на їхні пози Вони демонструють ритуальну агресію Місьє завмер У них своя ієрархія, бачите? Оцініть, який обмін поглядів Справжня церемонія війни Нашому місьє показують, що його тут не раді бачити і погляньте на нашого кавалера. Він, здається, не злякливих. Бачите, він не реагує на перший знак агресії. Замість того, щоб зайняти позу примирення, він підступає ближче. Тепер вони показують зуби і гарчать. Дивіться, які напружені тіла. Зараз буде бійка. «Я боюсь за нього. Давайте підемо. Місьє, ходи до мене». «Заждіть, заждіть, Мая. Це варто побачити. Це природна поведінка. Нам вони нічого не зроблять». Місьє кинувся на вожака бездомних. Гарчання і вищання почулося з клубка тіл. Майя затулила вуха. Хтось шарпнув її за руку, від чого вона аж пересмикнулася. «Дивіться, чорт би вас забрав!» – гаркнув Богус, силою опускаючи її руки. Майя зажмурилась і закивала головою. Їй зробилося погано. Гавкіт лящав у вухах. «Дивіться!» – наказав Богус, і Майя розплющила очі. «Ось природа! Жива природа!» «Ось вам життя має, ось вам загальна любов і все прощання».